Milí bratři, milí sestry, ve starém zákoně máme knihu žálmu, velkou zvírku modlitev, kterými se můžeme vždycky vracet, když hledáme slova na vyjádření díku, na vyjádření našich prozeb i našeho žalu. Ale teď Žálmu není jenom v této knize Žálmu, ale jsou i mimo tuto knihu na různých místech starého zákona. Potkáváme se se chvalospěvy, žalospěvy a děkovnými písněmi. A když se snažíme v modlitbě vyslovit svůj dík nebo své starosti, strach a naděje, můžeme nahlídnout také do těchto slov. Knihu Pláč Jeremiášov, nebo Nářky, jak se také nazývá, tuto knihu nenapsal prorok Jeremiáš. I když jejich vznik je spojen s tou Katastrofu roku 587, kterou Jeremiáš předpověděl, patří do jeho doby. Ale není to zvěst tohoto proroka. Naopak, doba, když se zdá, že už nejsou proroci, když chrám je zničen. Když velká část lidů už je ovlečen do, do Babylonu, není už doba Jeremiáše, který je někdy nezvěstný v Egyptě. A řecký překlad starého zákona, řecký překlad Bible, který vzniklo kolem roku 300 před našem letopočtem, pak uvádí tuto další knihu větou. Stalo se, když byl Izrael uvržen do zajetí a Jeruzalém spustl, posadil se prorok Jeremiáš a zaplakal, pronesl nad Jeruzalémem tento nářek. A řekl. A pak začíná tato kniha. Tak prorok jen měl pláče. Je to svým způsobem v souladu s tou prorockou knihou. Ale je to pláč lidů. To dneska bohoslužba na židovském svátku těžábe zaznívá tato slova, když Izrael připomíná konečně zničený jeruzalemského chrámu v roce 70 po Kristu. Při tomto svátku, který bývá v letních měsících, podle židovského kalendářu, devátyho dne měsíce Av, zaznívá Kniha Nářkou. Je to pět dlouhých modliteb, básní, Nářkou. A z toho vám čtu několik veršů z třetí části. Já jsem muž jenž zakusil poníření. Pod holí jeho prchlivosti hnal mě a odvedl do temnoty beze světla. Ano, obráci znovu a znovu svou ruku proti mě každýho dne. Ve tím učinil mě tělo i kůži, roztřistil mé kosti, obstavil a obklíčil mě jedem a utrapami. Do temnot mě vsadil, jako od věku mrtvé, postavil kolem mě zet, že nemohu vít. Obtížil mě bronzovým řetězem, jakkoliv upím a pomo o pomoc volám, umlčuje mou modlitbu. Zazdil mé cesty kvádry, mé stezky rozvrátil. Stal se pro mě medvědem příhajícím. Lvem ukrytým vzkřišič, zmatl mě cesty, roztrásal mě, způsobil, že jsem trhnul. Napěl svůj luk a učinil mě terčem svých šipů, do mých vystřílil obsah tvého tou, svého touce. Jsem pro smích všemu svému lidu, Předmětem jejich popěvku každodenně nasytil mě hořkostmi, napojil pelinkem, nechává mě oštérk si drotit zuby. Přitiskl mě do popela. Vytrhl mě spokojného z života. Zapomněl jsem na všechno dobré, proto jsem řekl, je veta po mně po mém čekání na hospodina. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám. Hospodinovo milosrdenství jež nepomí, jeho slitování jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonala. Můj podíl je Hospodin, pravý má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Nebo panovník navěky nezavrhne, zamotili, slituje se. Pro své velké milosvdenství. Tolik slov z knihy Pláč. Obležený Jeruzaléma, zničení města, násilí proti obyvatelům, ten, kdo tady naříká, Toto zajistě zažil. Co udělali Babyloniany? Spustil, spustošili město, všechno zničili. Konec. Co udělali Babyloniany? Co udělal hospodin? Sám hospodin se stal naším nepřítelem, Boží něv se vylil nad Izraelem. Toto je poselství, který tehdy, tehdy prorok Jeremiaš pronesl v Izraeli. U hospodin se stane našem nepřítelem. On se hněvá. On trestá návštěví svůj lid. A teď nezbývá než nářek. Nezbývá než pláč. Je věta pro mě, po mém čekání na hospodina. A přece tato, tento nářek se promění v modlitbu Beru si však k srdci a z důvěru očekávám hospodinovo milosedenství ještě nepomyjí, jeho slitování ještě nekončí. Milí bratři, milí sestry, je to tak. Moje víra se může vyčerpat. Mohu se dostat do situace, když Toto také budu volat. Je po mně. Je konec. Ale Boží mirosledenství se ještě nevyčerpalo. Šťastně člověk, který tuto víru v té kritické situaci zachoval. Ovšem tady v tomto nářku si můžeme připomenout, že to není jenom zachování víry, ale to je obnovený víry. Hospodin, hospodinové milosrdenství se nevyčerpalo, ale obnovuje se každého rána. Je to nová víra. Není to stále stejná víra, která stabilní, který jsme se v dětství přivlastnili nebo který jiný do nás škýpali, ale je to ta vlastní víra, která se osvědčuje a obnovuje v krizových situacích. My jsme dneska zvykli považovat víru za světový světonázor, že ty jedni věří, ty druzí, ne, ty to mají lépe, protože počítají z boží pomoci a ti druzí chudáci věří v nic. Tohle myslím, že je hodně zkreslení. Víra není světonázor, ale víra je vztah k Bohu a jako křesťané. Dobře víme, že tento vztah může být narušený, tento vztah se dá pokazit a že jsme celý život odkázaný na důři odpouštění. Vezmeme to Evangelium. Ten Lazár leží čtyři dny už ve hrobě. Je to opravdu konec. A jeho sestry Marta a Marie jsou zoufaly. A Ježíš přišel pozdě. Tak co tady pomůže? Ježíš se jich ptá, Věříš? Věříš ve vzkříšení? No a Marta opakuje to, co se naučila, že nakonec nebude mít. Smrt, poslední slovo, nakonec bude vzkříšený, nakonec, ale ne teď. A teprve Ježíš jí říká, že já jsem vzkříšený, zde je vzkříšený. Tváři v tvář smrti je vzkříšený a je víra, ne jako obecný, ale zde to může rost, když se díváme na Ježíše. Zde uprostřed naděje člověk říká, boží merozsadnictví se ještě nevyčerpálo. Tak odložme to. Víra není nic stálého, ale víra je každodenní boj. A ne boj, ve kterém zvítězíme my, ale ve kterém zvítězí Bůh. Tato modlitba nám ukazuje cestu od nářku k důvěře. Starý žálov zpěv nám může pojčit slova. Já chci ukázat na tři věci. To první je, první je Bůh mě trestá jsem vyřízen. To druhý. Boží lid Izrael vlastně přestalo existovat. Vyhnali nás ze země. A to třetí. Bůh umlčuje moje modlitbu. Začínáme u toho prvního. Bůh mě trestal. Jsem vyřízeně. Věta po mně. Bůh v tu chvíli je skrytý. A to i dneska, když se díváme kolem nás, může takový pocit se šířit. Bůh je skrytý, jak můžeme o něm ještě mluvit, tváři v tváři, smrti a nespravedlnosti, my jsme bohužel ztratili řeč. Jsme schopni mluvit zbožným nebo nezbožným způsobem, ale naše řeč je víc jen monolog. Díváme se na svět a na přírodu, vykládáme, mluvíme, ale když voláme k Bohu, nikdo neodpovídá. Díváme se pouze do zrcadla, tam vidíme sebe. Modlíme se se sebou. Možná neskočíme na sklamy tohoto světa, nás dánlivá božstva, ale jsme osamecení. Není kdo by vyslyší, vyslyšel naše modlitby. Tak na co opírá se moje modlitba? Na představu, že Bůh je všemohoucí? Na to, co my považujeme za možné a dobré? Zde v tomto starém žalospěvu vidíme něco jiného. Tam někdo se troufá říct, důvěru očekávám hospodinové milosrdenství, jež nepomí, jeho svitování, jež nekončí. Přimděte se ten rozdíl, není to filozofonování o tom, že nějaký Bůh by to zlé, to, ten zármutek to všecko mohl nedopustit, protože je všemohoucí taková teoretická uvaha, ne? Tady to není teorie, tady je to riskantní věta. Bůh to nechce, aby to bylo tak. Bůh to nechce, aby plakali, protože Bůh je milosodný. Ne, co Bůh teoreticky může, ale to, co Bůh chce, co nám Bůh ukázal, co, co chtěl v Ježiši, že nás bude mít rád a v to věřím, v to důvěřuji, v to čekám, to tady dává naději. Z toho Skrytého Boha se musím bát. Právě se ho bojíme. Ale známe přece svého Boha, který se nám zjevil. A je tu i ve svém hněvu. I když se od nás odvrátil, je tu a nezměnil se. Jeho mirosledenství Stále je důkladem naše modlitby. Ale pak to druhé. Boží lid Izrael přestal vlastně existovat. Už Jeruzalém není, chrám je zničen a obyvatelé jsou odvlečeny do Babilona. Existuje ještě nějaká cesta? Ten, kdo tady naříká, ten, kdo se modlí, se vrátí k tomu. Můj podíl je hospodin. A to říká přes tu zkuš, skutečnosti, skutečnost, že země je ztracena. Izrael vlastně měl bydlit v té země a hospodin mu tuto země vzal. Nemá každý Izraelita už podíl na této země, na který se může odvolat. Už není nárok na nic, přišli o všecko. Ale můj podíl je hospodin sám. V Izrael byl jeden z těch dvanáct kmen Levi. To byli ti, kteří neměl, neměli pozemky, neměli země, neměli podíl, ale měli se starat o bohoslužbu. Sloužili v chrámě. A ty levité mohli svým způsobem také říct, můj podíl je hospodin. Ale to je to jádro. Můj podíl je hospodin, mohu se k němu modlit můžu mu sloužit dál a mají ho. Máme Boha jako majitek? No, to radši neříkejme, ale něco na tom je, protože On stále má nás a můžeme na něj čekat a můžeme hledat. Patříme k němu i nadále. čem, jestli to budeme dělat. Jež je to tak vážně, že žalospěv říká, on umlčuje moje modlitbu, jestli Bůh nás v tu situaci ještě chce slyšet. Tím menší mám naděje, že mě někdo slyší, tím hlasitěji křičím. Ve staré době byli určitě velká sromaždění Izraelců, který měli úkol vyjádřit nářek, křičet, nahlas, jako bohoslužba hlasitá. A tady vidíme opak toho. Tiché očekávání. Ne hlasity, ale přece Jistější v tom vědomí, že Bůh nás slyší slyší, i když neděláme velké hromadu slov. Slyší nás, když nebudeme mluvit hlasitě. Ale když se modlíme, že přece nás bude slyšet. Proč? Protože chce. A my jsme poznali jeho milosrdenství, my jsme poznali jeho srdce, bychom mohli říct. A tohle dává základ na našem modlitbu. Ne nějaký světonázor, ne nějakou prognózu, bude přestat, přestane pršet, nebo ne. Nebudeme sledovat předpověď počasí, když se modlíme. Možná ta diagnóza pro mě vypadá dost špatně. Ale co znám? To je Boží srdce. Vždyť toto pořád kázal Ježíš, jaký je Bůh milosrdný, jako milující Otec. A toto pomůže ta zkušenost s jeho množstvěnstvím, který se obnovuje každý den. Ano, obnovuje, musí se obnovovat, musíme s tom zápasit každý den znova. Ale je to základ modlitby. Nepočítejme se všemohoucím Bohem, který může dělat, co chce. Ale počítejme s tím milujícím Bohem, kterému můžeme vidět do srdce díky Ježíšovi. A tento Bůh, když se hněvá i proti nám, ten promění svůj soud v kříž Ježíšov. Tam vidíme nějaké to zlé, co se stalo jak jsme odsouzeni a zároveň vidíme, jak nás miluje. Že jeho milosledenství se nevyčerpá, tak lepší, než malovat obraz stále jen hodného Boha, který plní naše přání a vytrha nás z každé brindy, je hlouběji poznávat toho Boha, který se stupuje do mé nouzy a kvůli nám a za nás trpí, aby nás zachránil. Zarmoutilý slituje se pro své velké milosrdenství. Amen.